13. Másnap dél körül Jeff néhány órán belül kétszer is felhívta a főnökét Bostonban. A második beszélgetés a következőképpen zajlott le. Iddi, Marco megtudott valamit? A kocsi tulajdonosa Eugene Heard, lakik Drexler, Grand Road 181. A telefonkönyvben az áll, hogy üzletszerzőmérnök. Nős, a feleség neve Rachel. Aztán folytatta az igazgató, puszta kíváncsiságból utána néztem, hát ha nálunk is szerepel. A hat hisz elektriknél dolgozik, és azok valóban nálunk kötöttek csoportbiztosítást. Ez a hört 7000-rel van biztosítva. A felesége az elsődleges kedvezményezett. A másodlagos a fia. Ugyancsak Eugene. Hörd magassága 185, súlya 79, haja és szeme fekete. Testi hibája vagy betegsége nincs. Csak a dobhártyáját szúrták fel. Az igazgató tartott egy lélegzetvételnyi szünetet, aztán befejezte. – Ez minden. Róla van szó? – Róla – felelte Jeff. – Kicsi a világ, igaz? – Megtudhatnám, miért volt olyan sürgős reggel nyolc óra előtt ide csengetnie, csak hogy ezt megtudja? – kérdezte az igazgató. – Mi köze ennek Woodruffhoz? Még nem tudom biztosan – tért ki Jeff a válasz elől. – Egymásnak utána kell még néznem. – Tudja, hogy a jelentéseket szeretem – Emlékeztette Jeffet az igazgató az írásbeli jelentéseket. Persze felelte a fiatalabbig szívélyesen persze, hogy tudom. Ezzel be is fejeződött a beszélgetés. Kint a szállodája előtt Jeff zsebre dugott kézzel járkált fel és alá, és a néhány házzal odébb lévő woodruff nézegette. Legfőbb ideje volt látogatást, mondhatnánk úgy is, hogy udvariassági látogatást tennie a tulajdonosnál. Tekintettel az igénybejelentésre, Mr. Woodruff, a társaság az ilyen esetekben minden részletre kíváncsi. Semmi kétség, fel kellene keresni Woodruffot. Egye meg a fene, tört kihangosan, és elindult az épület másik oldalán lévő parkoló felé, ahol a kocsia állt. Woodruffot még ráér felkeresni holnap is. Ugyanis az este, mikor elszívta az utolsó cigarettát, mielőtt az álom megszabadította volna minden gondjától, Eszébe jutott a Clement nyaraló melletti favágó Amikor ott járt, az erős, szürke világosságban megcsillant rajta valami. Talán egy darab fény, de az is lehet, hogy csak egy szög. Akkor nem figyelt fel rá igazán, csak az este kezdett el gondolkodni rajta. Kihajtott a parkolóból, és még mindig ezen töprengett. rengett. Hazel Clement azt mondta, hogy nem járt a nyaralóba, mióta a férje meghalt. Milyen fémdarab lehet az, amely így hosszú idő alatt nem rozsdásodik meg? Ostoba, jelentéktelen semmiség az egész. Kár az időt vesztegetni, gondolta Jeff, de azért elindult a makvány tó felé. A röngszállító útnál lassított és vetett egy pillantást a veszélyt jelző táblára. Aztán tovább hajtott a nyaraló felé. A délutáni napsütésben először semmi sem csillant meg a favágó tönk barázdált összevagdalt felületén. Jeff körüljárta, megkereste a megfelelő szöget, amelyből nézve megcsillant a tönk, mintha drága kövek lett volna kirakva. Elővette a zsebkését, és kikapart a vájatokból néhány üveg szilánkot. Némelyik apró volt, mint egy porszem. Újai közt a másik tenyerébe szitálta őket, és továbbment a szemét égetőhöz. Fekete hamurétek borította az alját, és a hamurétegen egy üres Old Overhortos üveg hevert. Az egyik nagyobb szilánkot közelebbről is megvizsgálva észrevette, hogy elég vastag üveg lehetett. Nagyot kellett ráütni, hogy ilyen apró darabokra törjön. Szó sincs róla, hogy az üveg véletlenül tört össze. Ralf Clement sokat ivott. A halálának estéjén is részeg volt. A felesége azt mondta, hogy a gyaraló felé jövet nem álltak meg az italüzlet előtt, mert azt hitték, van még egy egész üvegital a házban. Ennek alapján Jeff elkerülhetetlenül arra a következtetésre jutott, hogy azt az üveget törték össze a favágó tönkön. Valószínűleg a fejszefokával vagy egy kalapáccsal. Az üvegszilánkokat belerakta egy borítékba, bedugta a belső zsebébe és bement a fáskamrába. Talált egy fejszét, kihozta és alaposan szemügyre vette. Nem látott rajta üvegszilánkot, és amikor gondosan letörölgette a zsebkendőjével, csak por jött le róla. Visszavitte a fáskamrába és tovább keresett, de kalapácsot nem talált. Ha van is kalapácsuk, Clementéknek nyilván a házban tartják. Körüljállta az épületet és ismét megpróbálkozott minden ablakkal és ajtóval, hát ha a múltkor nem vette észre, hogy valamelyik nyitva van. Hiába reménykedett. Elindult a a felé, de megállt és csalódottan nézett vissza a tölgyes házra. Persze, könnyen betörhetett volna egy ablaküveget, és elérhette volna az ablakrekezt, de nem akart ilyen nyilvánvaló bizonyítékot hagyni maga után, hogy ennyire érdekli a ház. Hogy érdekli, az nem is kifejezés, gondolta, amikor visszament a favágó tönkhöz. Az volna a helyes kifejezés, hogy nem tud szabadulni tőle. A ház valósággal visszahúzza, és pedig azért, mert itt van, itt kell lennie valahol a bizonyítéknak, amely megmutatja, hogyan halt meg Graf clement Ezúttal nagyobb üvegdarabokat is talált, amikor megvizsgálta a favágó tönk körül a talajt. Ezeket is betette egy borítékba, és a borítékot a zsebébe a másik mellé. Majd szélesebb körben is vizsgálódni kezdett. Távolabb azonban már nem talált semmit. A kárbecslő felegyenesedett és körülnézett. Valaki összetört a favágó tönkön egy üveg italt, és összeszedte a darabjai. Az előtte lévő sűrű ajnövényzet látszott a legalkalmasabb arra, hogy szabaduljon tőlük. Amikor a kezébe tartotta a csipkés szélű letört üvegnyakat, amelyen érinthetetlen volt a kupak, elégedetten füttyentett egyet. Most, hogy megtalálta az első bizonyítékot, szinte lázva jött, hogy tovább nyomozzon. Az üvegben rospálinka volt. A zöld papírkupak még teljesen újnak látszott. Nemrég heverhetett a bozódban. Valaki tintaceruzával ráírta az italárát is. 5 dollár 8 cent. Hogy miért próbál valaki így módon halhatatlan maradni, az Jeff nem tudta, de minden esetre azt mondta magának. Kezdetnek ez is valami, igaz, Mr. DiMarco? Az italőzletben Mr. Johnston a pót mögött állt és úgy üdvözölte Jeffet, mint régi barátot. Hogy halad a nyomozással? kérdezte. Jutott valamire? A kárbecslő nekidőlt a pútnak és rákönyökölt. Nem túl sokra, mondta. Csak nem minden érdekeltet magam is meghallgattam a biztosító társaság nevében. Ma délután kimentem és körülnéztem Clementék nyaralója körül. Nem volt ott sok látnivaló, csak egy üres old overholtos üveget találtam, meg ezt, és felmutatta az érintetlen kopakos üvegnyakat. Azt hiszem az ára van ráírva, kíváncsi volnék, nem maga adta el. Mr. Johnston megvizsgálta a számokat és bólintott. Az én írásom semmi kétség. Három üveg Old Overholtot adta Mark Clementnek nem sokkal a halála előtt. A kutya fáját ütött a homlokára. Csak most jut az eszembe, hogy szóba hozta. Még említettem is neki akkor este, amikor itt járt. Persze nem véletlenül, tette hozzá sietve. Csak mert nem volt több belőle raktáron. Először Scott viszkit kért, de az éppen kifogyott. Aztán Old Overholtot. Egy kicsit ugrattam, hogy csak nem itta már meg mind, amit nem rég vett. Azt mondta, biztosra vette, hogy van még egy üveggel a nyaralóba, de amikor odaértek, sehol sem találták. Még azt is mondta, hogy valószínűleg lába nőtt és elsétált, mert ő esküdni mert volna rá, hogy ott van az éléskamrába. Furcsa, tette hozzá Mr. Johnston, hogy ez tisztára kiment a fejemből. Miközben visszahajtott inbe, Jeff elgondolkodott egy kicsit az összetört üvegem. Hazel nyilván még azelőtt az este előtt szabadult meg az üvegtől, amelyen a férje meghalt. Lehetséges, hogy célból még az előtte való napon kirándult a nyaralóba. Talán, ha sikerülne előkeríteni egy tanút, aki látta, hogy ott járt. Á, az se jelentene semmit, ha akadna egy ilyen tanú. Hézől egy tucatnyi ártatlanokat is felhozhatna, hogy miért ment ki. A lényeg az, hogy hézől megszabadult az italtól, hogy Ralph Clement kénytelen legyen visszahajtani makványba, hogy másikat vegye. Nyilván nagyon fontos volt a terve szempontjából, hogy visszahajtson. De mire volt jó terve végrehajtását azutánra halasztani, miután már a tóhoz értek? Tette fel magának a következő kérdést a kárbecslő. Miért nem hajtotta végre hézől a tervét odafelé menet? Ez nagyon zavarba ejtő kérdés volt. Jeff csak két lehetséges választ találta. Az egyik, hogy még túl kora este történt, és jártak még a kocsik az országúton. A másik, hogy Eugene Hurd is benne van a gyilkosságban, és Hézelnek meg kellett várnia, amíg a férfi is a helyszínre érkezik. Jeffnek egyik válas sem tetszett. eugene nem is akart gondolni. Ez is csak egy aféle unalmas, mocskos, házassági háromszög história lett volna, amikor ketten összefognak, hogy elpusztítsák a harmadikat. Ahhoz, hogy megtudja, hol tartózkodott Eugene Ralph halálának az estén mozgósítani kellene a biztosító valamennyi erőforrását, és ez azt jelentené, hogy magyarázkodnia kell a főnökének. Ehhez pedig egyáltalán nem volt kedve. A főnöke a biztosító társaság pénzét megtakarítani akarja, nem pedig elkótyavetyélni az igazságszolgáltatás szolgáltatás érdekében. Az utóbbi épp úgy nem érdeke neki, mint ahogy a kárbecslőjének sem lehet az. Jeff végül úgy döntött, hogy Júcsint egyelőre kihagyja a számításaiból. Ha bűntársa Hézőlnek, akkor az asszonyhoz vezető nyomok úgyis elvezetnek hozzá is. Újból Hézőlnek az ügyben játszott szerepét vette tehát fontolóra. Azon az estén, igenis, a férje mellett ült a kocsiba. Ha annyi másban hazudott, miért ne hazudhatott volna ebben is? Csak hogy ez a gondolatmenet megint csak bökkenőkhöz vezetett. Hogyan sikerült Hézőlnek elkelülnie Ralph Clement sorsát? A kocsi mindkét ajtaja zárva volt, mikor azt kiemelték a tóból. Hogyan került Hézel ki belőle? És mikor? Az utolsó pillanatban ugrott volna ki? Hol? Persze az is lehet, hogy a férje aludt. Hazel vezetett, a röngszállító útnál kiszállt a kocsiból, és a hátsónálva az ablakon keresztül kormányozta tovább. Ha így csináltak, csak hogy a kocsi ablaka nem volt eléggé leeresztve ahhoz, hogy a hákcsón kormányozhasson. Jeff bosszúsan felsóhajtott. Újra kezdte előről. Tegyük föl, hogy nem Hézől vezetett, hanem a férje. A részegségtől szinte eszméletlenül csak az ösztöneit követve. Amikor a röngszállító úthoz értek, Hézel azt mondta. Itt fordulj be, aztán kinyitotta az ajtót, kiugrott és az utolsó pillanatban becsapta maga mögött az ajtót. Ez már valamivel jobban hangzott, de nem sokkal. Ekkor jutott az eszébe, hogy Mrs. Clement öltözékének a kérdése még csak fel sem benne. Ha kiugrott a kocsiból, aznap este csuromvizeség kellett táznia, és át kellett öltöznia a nyaralóba. Mrs. Only az egyetlen, akitől megtudhatja, hogy átöltözötte. Néhány házzal odébb meg a kocsijával, és gyalog ment Eszter házához, noha biztos volt benne, hogy Hazel nem őrködik éjjel nappal az ablakban, mint a sógornője, hogy azt vesse ki jár a szomszédban. – Még mindig vizsgálódom, Missis Only, – mondta Jeff vidáman, mikor Eszter bebocsájtotta. A nappaliben minden ugyanúgy megismétlődött. Eszter ugyanazt a használhatatlan hamutartót hozta elő, ugyanazokba a székekbe ültek, mint Jeff előző látogatása alkalmával. Jeffnek úgy tűnt, mintha azóta senki sem lépett volna be ide. Egyetlen száraz levelet sem lehetett látni a délre néző ablakban álló növényeken. A rulók pontosan ugyanannyira voltak lehúzva, egyetlen kép sem állt ferdén a falakon. Látszott a szobán, hogy a tulajdonosa úgy szólván állandóan takarít. Jó, csak egy jelentéktelen naplóságra vagyok kíváncsi, kezdte Jeff. Azon az estén nagyon nagy vihar volt. Ugyanaz a ruha volt az öcsén, amikor megtalálták, mint amelyikben elindult hazúról? előre előrehajolt a székem. Pontosan olyan, gondolta Jeff, mint egy prédára leső ragadozó madár. Meglepetésült ki az asszony arcára. Istenemre, igen, de mi köze van ennek a dolgokhoz? Valószínűleg semmi, felelte Jeff. És Mrs. Clementem? Az első félrevezető kérdés és Jeff hangjának közömbössége hiába valónak bizonyult. Mrs. Only már a széke szélén ült és mohon nézett a kárbecslőre. Vibrált a szeme, bizonytalanságról árulkodott a tekintete. Jeff pontosan olvasott benne. Nagyon szeretne ártani a válaszával hézölnek, de nem tudja, mi rejlik a kérdés mögött. Aztán úgy látszott, hogy döntött, és megmondja az igazat. Barnagy apjú ruha volt rajta, és sárga kardigán az esőkabát alatt, mondta. És ugyaneze ruha volt rajta akkor is, amikor késő éjszaka újra látta a tónál? Igen, de miért, kérdi? Visszataszítóan mohó volt a hangja, és még jobban előre nyújtotta a nyakát, úgyhogy még inkább hasonlított egy híjához. Jeffben egy pillanatra felmerült a kérdés. Vajon mi lehet a sógornője iránti gyűlöletének az oka? Az, hogy a fiatalabb asszonyban megvan az a tűz, ami a férfiakat vonza, benne meg nincs? Vagy az, hogy hézől hozzá, mert menni az öccséhez? Szárazon válaszolt. Tulajdonképpen nem is érdekes, Missi Sonley, hogy miért kérdeztem, hogy az öccsém ugyanaz a ruha volt-e. Csak arra gondoltam, hogy az öccse talán megázott abban a viharban és beugrott valakihez, hogy száraz ruhába öltözzön. Ugyanis minden lépése fontos lehet, ezt tehát nem lehetett félrevezetni. Kikísérte a férfit az ajtóig, de még közben is az arcát figyelte, és a gondolatait próbálta kitalálni. Sikerült találni a valakit, aki látta a sógornőmet azon az estén a kocsijában? kérdezte. Nem, senkit. Az igazság az, hogy nem is ebben az irányba nyomozok. Jeff kiért a szabadulást jelentő verandára, és mosolyogva meghajolt. Nagyon köszönöm, Mrs. Only. Amikor újra a kocsiába ült, rájött, hogy nagyon éhes. Délbe csak egy szendvicset kapott be egy makvájni büfében, meg ivott egy csésze kávét, és most úgy érezte, tartozik magának egy korai, de kiadós vacsorával. Tartozásának egy véni halét terembetett teleget, friss rákot, meg rostonsült sült homár tevet. Evés közben is állandóan járt az agya, képtelen volt szabadulni a Hézöll kapcsolatos gondolataitól. Kiderült tehát, hogy héző nem maradt a kocsiba, amíg a víz közvetlen közelébe nem értek ha csak nem öltözött át előzőleg, majd később nem vette fel újra az eredeti ruháját. Ezt a lehetőséget azonban Jeff felvetette. Túlságosan bonyolultnak tartottam. Ha lehet valami egyáltalán túlságosan bonyolult, az embereket Isten tudja, milyen indulatok, kényszerek és körülmények késztetik sokszor hihetetlenül bonyolult és érthetetlen cselekedetekre, amelyek végül is bűre vezetnek, annélkül, hogy előre látni lehetne. Hazel Clement is ember. Nem volt nehéz felidéznie az arcát. Ari észle vehetően ferde órát és mélykék, egymástól távol álló szempár, amelyel oly szomorkásan nézett rá, mikor a férje haráláról beszél Jeffnek. Meg a válláig érő sejmes hajat. Olyan arc volt ez, amely megragadja és fogva tartja a férfiak képzeletét. Felejthetetlen arc. Egy gyilkos nő arca volna. Jeffet hirtelen elfogta a rossz kedv kérte a számláját, fizetett és elhagyta az éttermet. Közben elátkozta a képzelő erejét. Lassan elindult a szállodája felé, és hézőre gondolt, meg Eugene Hördre, aki Drextelben lakik, abban a városban, ahol Hézel született és nevelkedett. Eugene hördre a 185 centis magasságával, amint előző este keresztül sétált a Völös bárján Hézellel az oldalán, az olyan embertartásával, aki tudja, hogy az övé a világ, és mindent megkaphat, beleértve Hazel Clementet is. Ilyen borongós gondolatokkal sétált végig a kárbecslő a forgalmas utcán. Rá se nézett a mellette elhaladó emberekre. Vajon mióta ismerik egymást? Júgyiról már az első pillantásban lerí, hogy Burokba született. A tündöklő szépségű kívánatos Hézel viszont a nyomornegyedben. Ott, ahol minden városban egyformán a romlottság fészkel, ugyanolyan romlottság, mint abban a peremkerületben, ahol ő, Jeff Di Marko erőfeszítések és nehézségek árán küzdötte fel magát. Jeff szerette a szépet, a szörméket, sejmeket, ékszereket, a jó ételeket, a gazdag környezetet és a szép nőket. Olyan vagyok, mint egy regényhős, gondolta gúnyosan és lökött egyet a szálloda forgó ajtaján. A zsúfolt előcsarnokban keresztül nyomakodott a tömegen és elkérte a recepciót, hol a szobája kulcsát. Hiába gúnyolódott önmagán, nem tudott szabadulni a fájdalmas érzéstől, hogy arra gondolt, hogy egy ilyen szép nő, mint Hézel, mire jutott. Végül is nem ment fel a szobájába, és nem írta meg a jelentését az igazgatójának. A liftből visszafordult, elment egy moziba, utána meg egy bárba, ahol megivott három bővidet, és beszédbe elegyedett egy emberrel, aki ott állt mellette. Hatvan körüli férfi volt, és a külseiből ítélve nagy barátja lehetett a kutyáknak. Csillogó érdeklődő szeme volt, mint egy terriernek, borzas feje, mint egy uszkárnak, és kövér, lelógó tokája, mint egy buldognak. Jeff soha életében nem látott még ilyen ronda embert. Kiderült, hogy nemzetközi stratégának képzeli magát. Önbizalma nem maradt hatástalan a hallgatójára. Jeff azon vette észre magát, hogy figyelmesen hallgatja, hogy mások szerint hogyan kéne irányítani a világ folyását. A stratéga megrendelte a második italát, Jeff meg a harmadikat. Miközben az idősebb férfi a tenyerek közt forgatta a poharat leszögezve, csak azt szeretném, hogy kemény legyen a politikátok. A lagymatagsággal nem megyünk semmire. Maga szerint mindig a kemény kéz a megoldás? Természetesen. Mind a nemzetnek, mind az egyes emberek esetében azt vallom, hogy nem töprengeni, hanem cselekedni. És az nem fordulhat elő, hogy az ember, vagy akár egy nemzet nem tud úgy cselekedni, ahogy igazán szeretne? Kérdezte a kárbeslő. Hogy van, amikor úgy érzi, hogy rajta kívüli erők kényszerítik cselekvésre? A stratéga hevesen megrázta a fejét. Badarság! kiáltotta. Akár egyén, akár kollektíva vagyunk, mi vagyunk a felelősek a cselekedeteinkért. Ami helyes, az helyes. Ami nem, az nem. Ezt mindjájunknak tudnunk kell. Milyen határozott ez az ember? Jeff figyelmesen tanulmányozta, miközben lassan kortyolgatott az italából. Ennek az embernek soha sincsenek nehéz percei, amikor szárni tudja az emberiséget, amely zavaros, véget soha nem érő harcot folytat bizonyos elérhetetlen célokért. Ami helyes, az helyes, ami nem, az nem. De továbbra is megpróbált kiállni, tulajdonképpen hézől mellett. Vannak emberek, akik eleve hátrányos helyzetből indulnak, jegyezte meg. Az osztásnál rossz lapokat kapnak, és biztos, hogy veszítenek. Soha sem tudhatják meg, mi a helyes és mi nem. Ez nem érv, felelt a másik. Aki jó anyagból van gyúrva, annak nem számít, ha hátrányjal indul. Csak olvassa el országunk történetét, és igazolva fogja látni a szavaimat. Elvégre legnagyobb férfiaink közül például, Jeff végérvényesen letette üres poharát a bárpultra. Elege volt ebből a beszélgetésből, amely semmi sajnálatot vagy megértést nem engedélyez Hézől Prement iránt. Ideje távozni még mielőtt a másik belekezd Abraham Lincoln élettörténetébe. Bár az is lehet, hogy Andrew Carnegie a példaképe. Inkább az a valószínű, hogy Carnegie a példaképe, vagy valaki hozzá hasonló, gondolta, miközben elköszönt a stratégától. Lincoln nem volt elég erős kezű. A szállodai szobájába érve vetkőzés közben már nem hézeltettének tettének az oka foglalkoztatta, hanem visszatért a gyötrő konkrét kérdéshez, a hogyanhoz. Ezzel is aludt el. Vajon hogyan ölte meg Hazel a férjét?